A hazautazás A törökök hamarosan békét kötöttek az oroszokkal, így sok hadifogójtársammal együtt visszatérhettem Szentpétervárra. A rabszolgasos keservei annyira megviseltek, hogy nem tudtam élvezni a város szépségét, örömeit. Már megelégeltem a katona élettel járó megpróbáltatásokat, ezért kiléptem a hadseregből, és búcsút mondtam a szép vendégszerető Oroszországnak. Idestó van 40 éve ennek. Forrongott az ország, sokakat Szibériába számúztak, köztük a kis de Cárevicset, a cári család más tagjaival és egy sereg Nagyúrral, valamint az én kedves hadvezéremet, Münter tábornokot is. Az orosz trónon új cár nőült, aki úgy mondják, gyorsan meghódította alatvalói szívét. Rég voltam otthon, hát. Újra látni kívántam szülőhazámat. Tüdőm a hazai táj üde levegőjét szomjazta. Csavarogni akartam az ismerős erdőkben, melyek legeldugottabb rejtekét is úgy ismerem akár a tenyeremet. De az út barátaim visszafelé is hosszú és fárasztó. Európa szerte cudarul kemény téldühöngött. Mindbájig látható fagyfoltyait azon a télen szerezte a nap, ezért nem süt többé oly vidáman ránk, mint előtt. Bizony, visszautam, sokkal keservesebb volt viszontagságos odautazásomnál. Kedves Litván paripám sajnos Törökországba maradt. Hiába búsultam utána, akarva akaratlan postakocsin kellett utaznom. Már szülőföldem közelébe járt postakocsink, amikor magas hegyek között kanyargó utunk rendkívül szűk hasadékon vezetett át. Tüstén figyelmeztettem a kocsist, hogy fújja meg jó hangosan posta kürtjét, mert különben összeütközhetünk egy szembejövő kocsival. A fickó szájához emelte a kürtöt, de már mennyire erőlködött is, egy árva hang sem jött ki a kürtből. Senki sem tudta megmagyarázni, mitől némi út meg a kürt. Mindannyian féltünk, hogy ez végzetes bajt zúdít És ez csak hamar be is következett azaz bekövetkezett volna, ha velünk szemközt postakocsi láttán ki nem ugrom az ablakon. Az elkerülhetetlen összeütközést csak így tudtam megakadályozni, ugyanis egy szempillantás alatt kifogtam a kocsiból a lovakat, aztán a kocsit podgyászostól mindenestől felkaptam a vállamra, és a teherrel minden erőmet összeszedve átugrottam a sövényt, és felugrottam a szakadék felett vagy láb magasban zöldellő mezőre. A kocsis súlyát tekintve bizony nem lepecsülendő teljesítmény. Vég ki se fújtam magam, amikor egy újabb ugrással átugrottam az idegen kocsit, és a mi kocsinkat letettem mögéje a keskeny útra. Ezután visszatértem lovainkhoz, a hónom alá kaptam őket, és két ugrással újra a postakocsinál termettem. A kocsis befogta a lovakat, és nem sokára egy jó vendégfogadóhoz értünk. Hogy el ne feledjem, amikor a lovakkal ugrottam, sok veszőtséget okozott nekem a fiatalabb, rendkívül tüzes nyugtalalló. Prüszkölt, rúgott, ficánkolt a hónom alatt, ezért kénytelen voltam két hátsó lábát a kabát zsebembe sűjeszteni. Ez a cselekedetem egyszerűen megszelítette, szinte kezes bárányává változtatta. Szóval beértünk a barátságos fogadóba, hogy ott pihenjük ki a kaland fáradalmait. A kocsis épp a velem szemközti falra, a konyha tűzhelye fölötti szegre akasztotta kürtjét. Ést most jól figyeljetek barátaim, hallatland dolog történt. Hirtelen magától felharsant a kürt. Kigúvatt a szemünk, leesett az állunk, és időbe tellett, amíg rájöttünk, hogy mi is történt tulajdonképpen. Ezzel együtt azt is megfejtettük, hogy miért nem tudta a kocsis megfújni a kürtjét a hasadékba. A hangok ugyanis belefagytak a kürtbe, de most a tűzhely melegétől felengedtek és zengeni kezdtek. A kürt magától szólt, tisztán, szárnyaló, érces hangon, de kocsisunk örömére és dicsőségére. Csodálkozásunk nőtt nőtt mert a tűzmeleg egymás után olvasztotta ki a kürtbe fagyott dallamokat. A kürt pedig még hosszú perceken át zengett, anélkül, hogy bárki is a szájához emelte volna, és sorra eljátszott a drága hazám rég nem hallott dalait. Bizony annyi idegenben eltöltött esztendő után a kedves dallamok hallatára összefacsarodott a szívem. Nehéz évek álltak mögöttem, hiszen nem tudhattam, dicsőséget szerzeke nevemnek, nevemnek, avagy ott porladnak majd el csontjaim az idegen földbe. A magától szóló postakürt szép dallal kívánt jó szakát mindannyiunknak. Így most én is jó szakát kívánok nektek, barátaim, hiszen már sorra elmeséltem oroszországi élményeimet.